السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللور ريس الكم الله سبحانه وتعالى اتكرنا ديرنا من فلور تلسى och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon godum Värd dyrkan. Utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi wa ala sallam. Är hans tjänare. Och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Har överlämnat budskapet till oss. i Klara. Klara. Vita sken. Den enda person som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Därför behöver vi Allah subhanahu wa ta'ala om vägledningen. Därför behöver vi Allah subhanahu wa ta'ala om att hålla oss på den raka vägen. Därför behöver vi Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss att vara bättre och godare muslimer mina dyrbara i islam frid och välsignelse vara med jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera vår fastan jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att ta emot våra goda handlingar som vi försöker komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med, jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta denna månaden faste månaden Ramadan för oss Ramadan som inträffar ungefär i mitten på juli månaden där värmen är som den är som ni säkert känner till vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta det, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa har lärt oss att säga en en hadith Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Och anta taj'al al-hazna shi'ta sahla och Allah, ingenting är lätt utom det som du har gjort lätt och du kan göra det svåra till lättnad och du, Allah subhanahu wa ta'ala Kan göra det svåra till lättnad Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala Att underlätta de timmarna som vi kommer att vara fastande Mellan soluppgång och solnedgång X antal timmar Ungefär 21.30 kommer vi att byta fastan Och det är subhanallah Normalt Och det är inte mer än rätt inte konstigt när Allah wa har lagt det som plikt i oss. Därför heter dagens påminnelse från teamet på budskapet.tv vilket vi har lovat och kommer överens med alla våra tittare att vi med Allahs vilja, med Allahs tillåtelse kommer att spela in en ny föreläsning eller en ny påminnelse varje dag, som vi kan, som vi kommer inte kan som vi kommer att lägga upp på Youtube. Det kommer insha'Allah ta'ala att finnas på Youtube på olika kanaler. Plus på hemsidan med Allah subhanahu wa vilja. Vi kommer även att sprida den på Facebook. Därför mina dyrbara syskon. Det är viktigt att du gillar oss på Facebook. Det är viktigt att du går in och börjar prenumerera på vår kanal. Budskapet TV heter den på Youtube. Inshallah. Så den första som vi har idag. Den har om fastan. Varför fastar vi? Vad är meningen med fastan? Varför är det plikt? Är det bara vi muslimer som fastar? De andra nationerna före oss? Vad händer med dem? Var det inte plikt för dem? Allah subhanahu ta'ala besvarar de här frågorna till oss genom uppenbarelse. Genom Koranen. Genom Furqan. Genom Koran. Genom al till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Och sällan, Allah subhanahu wa ta'ala vill underlätta för oss, vill påminna oss, vill säga till muslimerna som fastar att det inte bara är ni som har fastat. Det är även de föregående nationerna och subhanallah, vilket barnhetighet från Allah subhanahu wa ta'ala att han har knytt pastan och all typ av dyrkan i bäda till Allah subhanahu wa ta'ala. Så som fastan, så som zakat, almosan, så som hajj, vallfärden. Så som eh, bönen, subhanallah. Allting är knutet till vad? Till monemånaden. Och varför är det knutet till det? För att den ändras hela tiden. Och det är barnhettighet. Tänk om vi alltid skulle fasta juli, Alltid, alltid, alltid. Det hade vi kanske inte klarat av. Allah subhanahu wa ta'ala... Det är han som har skapat oss. Och han vet hur vi är uppbyggda. Därför kopplade han dyrkan till månekalendern. Alhamdulillah. För det första kopplingen. Det är barnhettighet att vi får uppleva fastan under vinter. Uppleva fastan under sommaren. Uppleva fastan när det är kallt. Uppleva den när det är varmt. För att vi ska få mindre belöning och se hur människorna har det allmänt. Det är den första visdomen. Andra visdomen som Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss. När han eller profeten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam säger. Eller genom, genom profeten Muhammad sallallahu wa sallam säger. Vad är det egentligen vi, vi, vi gör? Vi tillber Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala med islamspelare. Och vilka är de? Vilka är islams grunder? Det är fem stycken. Det är att vittna. Att det inte finns någon godom. Värld, dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Att etablera bönen, Att fasta Ramadan. Att vallfärda. Att betala al -musa. Det är de här dyrkan som vi gör till Allah subhanahu wa ta'ala. En av dem är fastan. Och det är den månaden i vilket vi befinner oss i. Första dagen idag. Första dagen av Ramadan. Där Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera från var och en av oss. Och underlätta saken för oss. Och underlätta saken för oss. Subhanallah. För att mina dyrbara syskon. Det första är. Varför fastar vi? Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 2. Vers 183. I kapitel 2. Al-Baqarah. Vers 183. säger Följande. Jag ödde billahi mina shaitanir rajim. Ja, ejuhal ladzina amanu. Gutibalenkom och Sriam. Gutibalenkom och Sriam. Och kan man gå till Balenkom och Sriam. Alla kommer tätta på. säger. Otroende. Det är plikt för er att fasta. Så som det har varit plikt för de föregående nationerna, för de föregående människorna, före er. Möjligtvis. Det kan vara en anledning. Det kan vara en ursak till att ni. Lär er att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. För första lärdomen av fastan, mina dyrbara siskor, är att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Är att rättas tillbaka på den raka vägen. Är att följa Allah subhanahu wa ta'ala. Är att lära sina kroppsdelar. Vad är meningen med fasta, Varför fastar vi? Det är det som är tanken. Det är för att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Med tiden som man har levt in i olika saker och upplevt olika saker. Man blir avtubbad. Man blir avtubbad. Man slutar känna. Man slutar ha den här känslan, den här fruktan ändras med tiden. Därför hela tiden kommer vi att rättas tillbaka till den raka vägen. Så Allah subhanahu wa säger tydligt och klart till oss att det är plikt för er. Det är plikt för er att fasta. Ingenting som vi har frivilligt. Ingenting jag kan välja bort. Det är plikt för er att fasta. Så som det har varit plikt för de föregående nationerna. Möjligtvis. Så skall ni lära er att frukta Allah ta'ala. Vidare säger Allah ta'ala inte i nästa vers, men i nästa vers igen. 185. så säger Allah ta'ala: Ramadan Ramadhan, alladzi unzila fihil Qur'an. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم هو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah s.w.t. säger Ramadan månad, i vilket vi har uppenbarat Koranen som en vägledning för människorna. Varför fastar vi? För att lära oss att frukta Allah s.w.t. Varför fastar vi? För att lära oss Koranen. Ramadan månad, i vilket vi har uppenbarat Koranen som en vägledning för människorna. Kom ihåg, 17 gånger om dagen Ehdi Nasirat al-Mustaqim vägled oss där raka vägen. Här har du möjlighet. Följ Allah subhanahu wa ta'ala. led honom. Gör så som han säger. Uppför dina plikter. Så kommer du att säga att du har funnit vägledningen. Vägledningen det är ingenting man kan gå på Netto eller på lider, eller på, på Ica eller på Coop och köpa det. Vägledningen är någonting som man måste träna upp för att kunna överhålla. Subhanallah. Allah spanatala säger: Ramadan månad i vilket vi har uppenbarat Koranen? Varför uppenbarades Koranen? Varför? Så säger Allah spanatala: Som en vägledning. Och hur den linnas. Inte bara för muslimerna. Nej, för mänskligheterna. Och jag min in det är den som tydliggör vägledningen. Och det är det som urskiljer sanning som falskhet. Subhanallah el aliy Så säger Allah. Så den av er som får uppleva månaden Ramadan. Ska fasta den. Och den som är på väsande fot eller sjuk. Så ska man ta igen de här dagarna. Vid ett senare tillfälle. Vid ett senare tillfälle. Så varför fastar vi? För att frukta Allah subhanahu wa Varför fastar vi? För att lära våra kroppsdelar. Ögonen. Ögonen. Öronen. Tungan. Tungan. Jag säger det en gång till. Tungan. Subhanallah. Lite längre fram insha'Allah. Kommer ni, kommer ni att komplettera den innebörden med en annan påminnelse insha'Allah. Vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger. Så att vi fastar för att vi lär oss hur vi ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. För mina delbara siskon, Vi måste gå den raka vägen. Tänka igenom varför fastar vi. Till vem vi fastar. På vilket sätt bör vi fasta. Vad är det vår skapare som har beordrat oss att fasta vill att vi ska göra. Det är inte så att vi ska lämna mat och dryck. Nej. Vi ska Följa det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss. Och det är Guds fruktan. Sen har vi den bästa gåvan av Ramadan. Den bästa gåvan. När vårt sinnebud sallallahu alaihi wa sallam säger. Att den fastande har en garanterad bön. En garanterad bön. Som Allah subhanahu wa ta'ala besvarar. Därför när man läser i Koranen. I kapitel två vers. 183, 184 och 85 så går man vidare till vers 186. Och det är det bästa av det bästa. Allahu Akbar. Det bästa av det bästa. Vad är det för gåva? Precis. Allah subhanahu wa ta'ala avsluta verserna om fastan, Där han säger, lyssna nu. När icke troende. Frågade profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Om månen och skapelsen. Jag <tys> sallunaka an al De frågar dig om planeterna. Qul hiya mawakid. Säg. Det är ett sätt att räkna ut. Allahu akbar. Jag sallunaka an al-mahid. De frågar dig om blödningar Säg. Det är önskap. kvinnor undvik kvinnorna under den tiden. Jag sallunaka an al-hajj. Så de frågar dig de frågar dig om själen. Efter varenda gången som icke-troende frågar profeten. Sallallahu alaihi wa sallam. Om någonting så kommer svaret tillbaka. Säg till dem. Meddela dem. Men vad är det Allah subhanahu wa ta'ala avslutar verserna med? Fastan. Fastan. Som är den dyrkan som vi gör till Allah. Fastan. Som medan den dyrkan som vi kommer närmare Allah subhanahu wa Taala i Allah subhanahu wa Taala avsluter. Och om du frågar mig om mig, gudar, och om du frågar mig om mig, Fa är jag nära. Är jag nära. Låter vi. Och är jag يرشدون إن قم تيل فإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن قم تيل حاضر وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Snälla Bilal, kan du tolka det du säger? Det du säger att det är det bästa av det bästa? Låt, låt. Men glöm inte att skicka fred och välsignelse över profeten Muhammad s.a.w. Mina dyrbara syskon, Allah s.w.t. Inleder verserna om fastan. Det är plikt för er att fasta. Så som det har varit för de andra nationerna. Med andra ord. Muslimer, ta det lugnt. Skäms inte för detta. Ta inte det som en svår tid. Ta inte det som ett svårt tillfälle. Det är plikt för er, men det har varit plikt för de andra. Precis. Och till Allah tillhör det bästa exemplet. När din son håller på med en matteläxa. Vad är det du säger till honom? Min lilla son, var det lugnt? Det här är enkelt. Du kommer att fatta det. Så var det lika svårt för, det, var det för din storebror när han gick igenom. Kolla nu, masha'Allah, nu läser han i gymnasiet. Eller, kolla nu, din syster, hon har klarat av detta och nu läser hon i gymnasiet. Det här är bara en liten svår tid som kommer att gå över. Exakt samma innebörd. Exakt samma innebörd, min bror. Respekterade syster. Försök hela tiden koppla dig själv till skaparen. Och inte till skapelsen. Och inte till skapelsen. Efter allt detta... Plikt för er fasta. Ta igen dagarna. Är du sjuk? Har du månadsblödningar? Så ta igen de här dagarna. Efteråt. Och så kommer den stora gåvan. Om mina tjänare frågar dig, Muhammed, sallallahu alaihi wasallam Om mig, om Allah subhanahu wa ta'ala. Här finns ingenting som heter, säg till dem. Allah subhanahu wa ta'ala, ger dig svaret direkt. Direkt. Vad är? det? vad är det som är viktigast? Det är att vi om vara med Allah. Det Muhammad att vi ska Om Allah. Det är Allah. subhanahu är ta'ala vi ska Allah. Det är Besvara den ska bön med Allah. besvara våra bön? vi ska Allah. våra bön? vi ska ska vi ska för Allah. att Allah. ska vara våra bön? Det är Välj Estegibuli. Låt dem lyda mig. Låt dem lyssna på vad jag säger. Säger Allah Låt dem lyssna på det jag säger. Låt dem lyssna på det jag har beordrat dem. Och eljop minu. Låt dem tro på det jag har uppenbarat. När alla har kanske de kan bli, eller gå där och åka vägen, eller bli vägledda, eller följa sanningen. Mina dyrbara syskor Meningen med fastan Är att vi ska rättas Att vi ska rättas subhanallah Att vi ska gå den raka vägen Att vi ska följa allas väg Sakta man säkert så tränar vi upp Sakta man säkert Kommer vi närmare allas Sakta man säkert Kommer vi att känna oss vinnare Sakta man säkert Kommer vi med allas Vilja att lära oss hur vi ska oss med våra problem. Hur kan vi komma närmare Allah. Genom du'a. Genom salat. Genom att vända oss till bönen. När kan vi upphålla den. Eller när kan vi uppnå den positionen. Genom att sträva efter. Att uppnå det. Genom att sträva efter. Att uppnå detta mina dirbara syskon. Wallahi vi ska vara glada. Jag ska inte snacka om nyttan med fastan. Jag ska inte snacka om fördelen med fastan. Jag ska inte snacka om sig med fastan Jag ska inte prata om händelsen som hände med muslimerna När de var fastande Och vilka slag de gjorde Och vilka vinster de gjorde Subhanallah Det ska jag absolut inte göra Men det är tillräckligt Att vi har 30 är 30 stycken duar under ramadan Som är besvarade Som Allah subhanahu wa har lovat att besvara oss 30 stycken duar Ja Allah 30 garanterade duar och det är inte bara utvalda människor som kommer få dem. Alla fastande. Har 30 dua. Subhanallah. Så vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Med full medvetenhet om att Allah kommer att besvara dig. Och så kommer du att få uppleva. Tänk att du kommer knacka potarna till himmel under 30 dagar. Och säga ja Allah. Han kommer att besvara dig. Jag är ganska säker. Jag vet om det. Men du måste ha klarheten att Allah kommer att besvara dig. Och då har du klarat av halva saken. Sen är det bara att vända dig till Allah. Han är nära oss. Han nedstiger varenda kväll. Eller varenda morgon. Innan solen, innan gryningen. Ner till första himmel. Vad är det han säger? Eller säger muslim? Är det någon som ber om någonting? så ska jag ge det till personen. Är det någon som ber om förlåtelse Då ska jag ge personen förlåtelse Allah vill ha ditt bästa Allah vill rädda dig Allah har skickat änglar Genom tiden för att hjälpa muslimerna Allah har skickat en rad olika sändebud Allah vill vårt bästa De människorna som säger Jag väntar på att Allah ska vägleda mig vad att jag ska börja be De ljuger Allah vill vår, vårt bästa Allah har skickat sändebud det är människorna själva som inte vill. Det är människorna själva som inte vill följa Allas väg. Mina dyrbara syskor. Tänk noga. Livet är kort. Livet är verkligen kort. Att du sitter framför internet just idag. Och lyssnar på det jag säger. Wallahi det är en gåva. Inte att du lyssnar på mig. Men det är en gåva att du har fått uppleva Ramadan. Det är en gåva från Allah. Wallahi det är en gåva som, som inte vi kan tacka Allah subhanahu wa ta'ala för det det är omöjligt det är en stor gåva från Allah subhanahu wa ta'ala som lät dig och mig vara vid liv uppleva ramadan fasta, be honom om förlåtelse ångra oss från våra synder gå tillbaka till honom beklara tauba till Allah subhanahu wa ta'ala det är tillfälligt det som inte du lyckades med förra ramadan gör det nu det som inte du klarar av förra ramadan. Sätt igång med det nu. Jag vet du vill läsa koranen. Jag vet du vill lära dig hadis. Jag vet du vill kunna be med, med jättemycket koran till. Jag vet du vill vakna till färdjärn varenda morgon. Jag vet du vill vara be i var varenda dag. Jag vet om att du vill lära ut islam. Jag vet om att du vill och vill och vill och vill. Subhanallah. För att kunna uppnå det. Då gäller det att sätta igång. Sätta igång. Och lämna lusterna. Lusterna är tillfälliga. Lusterna i den här världen är väldigt tillfälliga. Det som är kvar är våra handlingar. Det som är kvar är den här tiden som vi har tillbett Allah. Hur många människor har inte det levt genom tiden från profeten Mohammed till nu? Hur många som helst. Hur många är det vi snackar om. Alldeles få. Alldeles få mina dyrbara syskor. Jag ska inte låta det vara längre än så. Vi fastar för att lära oss att frukta Allah. Vi fastar för att lära oss goda gå där vägen. Vi fastar för att lyda Allah. Vi fastar för att våra ögon, våra öron, våra tunga ska fastas med oss också. De ska vara fastande före oss. Jag ber Allah att acceptera från dig och acceptera från mig. Jag ber Allah att vara till hjälp till oss under den här Välsignade månaden av Ramadan att vi inshallah allihopa Ska få Allahs förlåtelse för att vi allihopa Ska befrias från elden för att vi allihopa inshallah Ska få förlåtelse för våra synder För våra handlingar som vi har gjort dåliga För allting som vi har begått innan så att vi går ut från denna månaden Ramadan med Rena själar Rena kroppar Rena allting och följer den raka vägen Tills Allah subhanahu wa bestämmer att vi ska lämna det här livet. Och insha vi lämnar den med islam, med tawhid. Med la ilaha illallah, Muhammadon Rasulullah. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera för oss mina dyrbara syskon. Med detta sätter jag punkt för idag och säger salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Glöm inte, budskapet.tv finner oss på youtube.com slash budskapet.tv eller på Facebook. I budskapet.tv hinner du oss inshaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.